Sumarioan jada horreatu dizuegu, e, telefonaren beste aldea ikote badu dugula, ainara eta irati, berrezarko luetekako ezitzaileak. Arratz aldean, nailara, eta irati. Arratz aldean guztioi? E, zer modus, garamazue konfinamendua? Bueno, ba, ondia, ziren, okerra, okerrago eraman genue, baina bueno, guztinaka gutxinaka errutina batzuk finkatzen eta pues, eraman garriago eritunak izuegu. Ba, gainera, bueno, gure kasuan, eh, telematiko egiten ari gara eta bueno, horrekin batera ba hutsuak eta eta ikasketak egiteko progresan ari gara denbora. eh, bueno, ez hain gaizki. Bueno, ba animo, sen oraindik geratzen zaigu right. beste denbora dituz bate aurre egiteko, está. Bai, orhela <laughs> ga. <laga. laughs> Bueno, Egonbatetik bestera, gure bizitxak izugarri aldatu zeitzkigu, baina eta baita ludotekako e, programazioa ere. E, zenbat jarruera geratu dira bertan bera, oz egeratu dira e, beste baterako? Otaigus, edo pizka? Bueno, pues, egiaz handa baginituen, hainbat proiektu antolatutak, pues, adibidez, animalien proiektua, zenbatien proiektua, eta egonbatan adibidez, pues, bingo bat antolatu genuen, eta bertan, pues, zenbakia lanoren genituen, baita ere, e, bueno, sariak pedagogikoak ziren eta eh aur guztiek e, jaso zuten horrelako bat. Orduan, pues ekintza horren bidez, aiber leiakortasun osasunzu bat landu genuen, errespetua, eh balorea, eta horrelako ekintza asko pues bertan dela auzian berditugu. Bai, gainera hori ba, guk kontuan e, hartzen ditugu aurren ezaugarriak, eh ez? e, adibidez, ba akende moraldi honetan ba eh guzti genuen ba aurrek eh mugimendua behartutela, ez? Eta orduan eh eh e, e, udaberriari begira ba kirol hilabetea egita pentsat, e, pentsatua genuen, ez? E, aur, e, honetan zertan daça ba, e, kirol ezberdinak kirolez berdinak antolatzea, em hauek ezagutzeko eta aldi beran ba, elkartasun gaitasunak eh lantseko ere, adibidez ba beisbol, e, olas eta horrela. Uh -huh. Ado, eta, eta bueno, gañekin, ba pues, baken ituela pues ekintza interesgarriak antolatutak, pues ahí ves gau bat egitea pentsatu genuen ere, eta bueno, eh noski, pues vera jo queraba ekintzak aurrera eramatea ere bai. Adosio, ordua esan dezakegu bibliotecako jarduera hori begira susentzen susen dituzue e, jarduera guztiak, ezta? Bai, horrela da. Eh, e, ups, saiatzen gara, pues e, guk sortutako ekintzak gerta baina eh ematen biogu garrantzia handia pues horren beharrak, interesak eta motivazioak zeintzuk dire, jakitea, jakitea eta hor hortik jaats mu. Horri aurrean matean eta antolatzen ditugune ekintzak pues beraien beharretan eta interesetan pues eh egotea edo bai, hori da. Patientenean eh e, uzten dugu, o Dugu, ba, aurrek, e ikusten dugu aurrek ludotekara jaeten direla, ez? E, aizialdi modura eta ongi pasatzeko asmoarekin eta askotan guk e, planteatu planteatur dituguneekintzak agian ba egun horretan ez dira eh em exeizkie, ez e, dituzte gogoak egiteko. Orduan horrek e, horrek egi, egiten egiten ziguen, ba, egiten zigun barkatu eh ba hori ekintzarri vuelta matea eta beraien Ainarak izan duen moduan, beraien interesetan uniaritza ez. Eh? E, Ainar, e, lehen aipatu duzu non bait e, Gau Magikoa, zertan da eta Gau Magiko bat? Bai, pues Gau Magikoa, e, duk, bueno, martxaren azkeneko hastean izango zen, baina, bueno, konfinamentu adela eta, pues, bertan bera utzi behar izan dugu. Gau Magikoa, gaztegun egiten den proiektu edo tintza bat da, eta bertan, pues, gure helburua da, e, kanpalio bateko gau bat simulatzea edo. Denok batera falzea, bat antolatzea, denok batera logitea lozakuekin, eta horrengo egunean, pues denok batera gozartzen dugu. Orduan, ekintza pues, au, ek, e, hau, aurrena dinaren arabera antolatuta dago, pues, ekintza simbolikoan oinarrituta, eta handietzak e, beste ekintzaan modu bat. Orduan, pues, ori, da, er, elburu nagusiena da, pues, kanpaldi bateko gau bat simulatzea. Jaarduera hau da lehengo aldia planteatzen duzuela edo edo jardu e, urte batzuk e, ba e, zera, programatzen ba jaarduera hau e, e, urte batzuk programatzen e, egon gara ez pizka bat ba, e, zangu, e, ikusi dugulako ba e, gaumagikoa hori arrakasta asko izan duela eta eta azkenean ba ludotekaren helburu e, nagusi bat da ez herriko e, bizitza egita eta uste dugu hori tau magikoa eh hori eh, asko lanten bueno, helburuari betetzen duela, es? Eh? Hoi da. Hai. hori da. Eta aurregatik eh aurten ere bai eh hau egitzea pentsatua genuen eh, oso interesgarria iruditzen zaigulaku eta eh aurrek ba, asko disfrutatzen dutelako ere. Eta bueno, posiblen alik eta laizterren berroskuratzea horrelako uneak eta guneak e, ja, bai, bai. horrelako e, jarruerak interesgarriak egin alizateko. E, Badak egu joan denaztean e, etxetik eta etxeko txikiei begira egitasmo bat e, martxan diarri zenutela. Zertan datz egitasmo berri hau? Bai, e, bueno, konfinamendua dela eta e, aurren beharrak... E, Azetu, azetu gabe geratu direla ikusi dugu, eh, pizka bat. Eta egora e, honi erantzun bat emateko, e, ba, eta aurrei prozesu honetan e, laguntzeko, zerbait ba, egin behar genuela e, kontoeatu ginen. Horregatik, e, blog e, blogaren ideia sortatu zen, eh, ba, e, blog honetara, bueno, e, e, berrizarko blog honetara, e, egunero hainbatekin za pedagogiko... E, igotzen hasi gara eh? eta konfinanmentu honetan errutina bat izatea ez inbestekoa ikusten dugu horregatik pues blogonin bitartez igotzen ditugunekin eta ariketeei esker aurren errutina modu batez ez sortzen lagundu al ikusi dugu horregatik gure helburu nagusia pues aurren motivazioa esnatzea eta gurasoen inplikazioa lortzea izan da uste dugulako ez E, ekintzak, gotzen ari ditugun ekintzak eta proiektuak edo eskulanak pues, orokorrean familia guztia implikatzen duela eh? uh -huh. Izan ere, ba, gure ustez, familiaren parte hartzea ezinbestekoa da e, Aurren eitziketa prozesuan eta pues, geien bat e, momentu zailonetan ere Eta elkarrezketa e, hau en, entzuten en, en, en den norbait, igual interesan duela Nora jo duten? Bai, ba, begira em ekintzak e, astelenetik ostibalerara igotzen ditugu, et, Eta igotzen ditugu infogaztegune.blogspot.comera. Eta hortan, ort, e, e, dituzte hortan ekintza guztiak. Edo baita ere Facebookean jartzen dugu, bueno, Berriz Harko Gaztelekuaren Facebookak, e, Facebookean hartzen dugu ere eh linka. Daiares hartu zaitezkete Facebookearen bitarte. Baina bueno, ta orain arte ez, enola edo mina jarduera edo tailerrak proposatzen ari xarte blo horretan. Vale, bueno, así eran, eh así ginen igotzen, pues, ta, e, eskulanak egiteko bideoak edo eh ekintza herbiginak, baina ikusi dugu gehien bat ekintza pedagogikoak eh baloratzen ari direla gehiago. Orduan, hemendik aurrera saiatuko gara, pues e, guztiek, e, aile pedagogiko horri izatea, pues eh gure blogiko oinarria izan ere familiaen behar eta interesak ikustean datza, orduan hemendik aurrera baloratuko ditugu gehiagok ekintza pedagogikoak. Bai, e, hori da. E, bako etsaba, elburu, elburu zehaz bat lantzera, eh tintza bakoitza ba helburu helburu zehat bat lantzea, ez ezegitzea ezegitea ekintzak egitagatik baizik eta eh aproposa irutzen dugun, osea aproposa irutzen saigun helburu helburu konkretu bat. So. Uh -huh eh confinamentu eh, aurrean zergatik da hain importantea denbora pasatzea modu esait esitzaileaz rutina bat eramatea, ez? egun e, hain raro hauetan oso garrantzitsua dela eta lagun, eta asko laguntzen duela, ez? Ba eh beste modu baterik ikusta, ez? Mm. Eta ekintzen diseinu eta sorkuntza em modu batean, bueno, gure, gure ikus, e, ikuspegitik, modu batean edo bestean, eh aktibo sentitzen e, gara eta gero aurren aurren ikus puntutik ba es ba e, grin hori edo e, nahi hori ikastea egunero eh e, edo eta ja motivazio puntu hori sortzea ez, eta errutinarekin batera ba motivazio motivazio naia edo motivazio puntu hori pertzea da gure gure helburu helburuak Bai, gainera, bueno, esan, bueno, esan dugun bezala ez, igotzen ditugun ekintza guztiak, pues, alde pedagogiko hori daukate, orduan pues, guri e, lagundu, laguntzen ari dugu, pues, ekintza repertorio zabal bat e, izateko eta formazio pertsonal eta profesionala ez, garatzeko ere bai. Eta guk, ekintza bat igotzen dugunean, pues, baloratu bardu dugu zer landu nahi dugun, nola landu eta zer emitartez, orduan. Guretzako ere bai, pues, e, garapen profesionala suposatzen ari du. Bai, eta, bueno, jabukatzeko aipatzea, ba, gure ekintza guztiak anistazun prinsipio bat e, respetatzen dituz dit, dutela, ez? Eh? Hau e, da, material errezikla, oza, e, guk etxean ditugun gauzeekin egiten alditugula ekintza guztiak, ez? Ba, material erreziklatoak erabiltzea, edo erraiz e, lortu ditzakegu materialak, edo, bueno, adien ezberdin nensako ekintzak ere bai egitea zaiatzen ari gara. Ez, e, nola bai e, guztiok izan alditugun ditugu errekusa perabiltzeko, eta hori ere bai garrantziso ikusten dugu zen, azkenean etxean e, gaudenez eta ezin ditugu material eta errekususo asko lortu ez, ba garrantziso ikusten dugu puntu hori. Eirekitaz e, haurete dozein proposamen berriari zan e, edut e, zuek aipatutako ardatz, e, nagusi horiek errespetatzen e, e, baldin badira? Nauzki baiet, eta gainera askoz kertzen ditugu ideiak eta proposamen berriak jasotzea, ez. Eh? Izan ere, pizbak eta valorazioak jasotzea, eh, urelanean ez inbestekoak dira, zeren ikusten dugu eh, zen nahi, eh, dozei nahi, dozei gustatzen zaien gehiago hartzailea, eh? eta hai, Horretarako pues, hainbat eh, bide daude, pues edo ideiak edo proposamenak egiteko. Eh adibidez, eh bidali leguzu mezuak hurrengo korreoa dela infogastegune@gmail.com edo ta pues, blogean bertan badaukazue komentario bat ipitzeko impi, aukera. Orduan bertan ere, pues e, edo mantentzeko gausak eh proposatu ari guzuen. Iratik esan duen moduan, pues guretzat oso variagarria da zuen iritzi ezagutzea. Baita zuen interesak zeintzuk diren jakita ere. Ainara eta idati, idati eta ain nala berrezarko txikei animo mesuren bat? E, bai, bueno, e, kasunetan, pentsatu dugu bi egitea zenat. E, bai, dudotek eratortzen diren aurrak, kozaz bai. pok ez dakite euskera zitzeri, talur duan. Uste dugu mesua bi eizkuntzetan esan behar dugula. Ustietu lerdu alizateko. irratiaren mikrofonak e, zuenak. Dale, vale, e, ba, <laughs> <bo>. <laughs> bueno, ba, e, bat Bueno, va hori, izate aldetekan faltan botatzen dugula, eh, eta asko goratzen zeitzegula eta espero dugu eh dena azkar pasatzea eta eta guztiak e, ongi egotea ere eta segurazki ba di, elkarikusiko histeri el karikusiko garela eta bueno, besarkadan diandibati galtzen dizugola hemendik, gure ethetatik eta bueno, hori, ba, gehien bat animo, eh, animo mesua. Bueno, nada, hola a todos y a todas los que nos estéis escuchando. Nada, solo deciros que os echamos mucho de menos a todos vosotras y a vosotras. Que echamos mucho de menos también el ir a la ludoteca todos los días, que tenemos muchas ganas de veros a todos y a todas, que esperamos con todas nuestras fuerzas que esto pase muy rápido y que, eso, que nos podamos volver a ver todos los días como siempre y disfrutar como siempre lo hemos hecho. Así que nada, os mandamos un abrazo muy grande y muchos ánimos a todos y a todas. Hortze bueno, pues animo eta agur geroa e, berrezarko lehotekaren esitzaien e, partez. Hemen utzi behar dugu, baina aurretik e, solideundu beharko dizuet e, egiten arizaetan lanaren gatik. E, mila ezker honetik gure deia atenditza gatik iratieta, inara? Bueno, bueno mila ezkertu behar ezker ikusiko gara elkar, laizte. Ha, izte, <risa> vale, mila ezkertu <risa>